Ni som tycker att äh, Sverigekanalen är bra, ni kan äh, stödja Sverigekanalen. Plusgirokonto 634 2252-1. Alltså plusgirokonto 634 Två fem två sträck ett.